Думаю, ви розумієте, для якої аудиторії. Ось макет першого видання. Пропоную розглянути. Аванс бажано відразу. На фіксацію авторства не претендую. Простягаючи заступникові свого рукотворного дракона головами вперед. Прунський збився на фальцет. Він сто разів устиг проклясти себе, поки після тривалої паузи почув. «Ви, здається, неправильно оцінили наш видавничий профіль. Ми виробляємо плакатну продукцію. І нічого більше. Які діти-мажори? Про що це ви?» Пластмасовий анус дракона дивився на Прунського зловтішно. Заступник і не збирався торкатися цього творива руками. Хрунський вийшов з видавництва геть розчавленим. Було ясно, що Віплс працює з визначеним кодлом авторів, не підпускаючи чужорідні елементи. Як наївно з його боку було б у ці недосяжні структури. Йому просто навішали локші на вуха. Та ще цей дракон з діркою в задниці. Креатив, курва, мама. Це ж просто не солідно. Прунський скриготливо засміявся на всю вулицю, хоча переживав колапс свого проєкту дуже болісно. Із драконом під пахвою він заліз у метро. Їхав на автопілоті. Ось і комбінат стукіт клавіш в офісі чути на увесь коридор. Це тисячонога інфа. Біжить, біжить, біжить. Прунський віддав би пів життя за право не знати гарячих новин, не продукувати їх жодним способом. Події парадоксальним чином спустошували його свідомість. Факти виснажували пам'ять, коментарі відверто дратували. Він саме вмикав у комп'ютер, коли банч Педейра – Звично дихнувши в спину, з цікавістю вирячилась на його дракона книгу. І тоді Прунський зірвав своє чудовиською столу і гримнув ним об підлогу з усією батьківською ненавистю. Батьки з далекої провінції перестали слати гроші. Зрозуміли, що до навчання вона не повернеться. У них вистачило гідності на те, щоб не шукати її у столиці, не тягати за коси, не клясти і не погрожувати. Щозанна вийшла у відкрите море буття, де хвилі колесали її хисткого плота, як їм заманеться. Пригода з Фотієм не тягнула на фінальну крапку в активних стосунках з чоловічим світом. Щузанна відчувала порожнечу відсутність драйву, правильного життєвого наголосу. І одного дня, досмоктуючи поцуплену з вітрини пляшку Хіросіми, і уже добряче захмелівши, вона вибрала на канал. Ацетонний дух вод ударив у голову ще сильніше, ніж 50 градусне екстремальне піло. Поочервонілими п'яними очима вона бачила фонтани, що лупили з глибин каналу на висоту п'ятиповерхівки. Час поглузував з цих тріумфальних труб. Сьогодні вони викидали у повітря не білосніжну пінисту воду, а напівмазут. Щузанна пожаліла цю неодухотворену конструкцію. А що? «Шла бо покупатися в такій воді?» – спитала в себе. «Не шла бо», – відповіла собі. Вона не збиралася топитися, хоч саме так виглядало зовні. Це був, скоріше, жест п'яного артистизму. Вона вийшла на міст, пляшка покотилась по нахиленій площині, одяг полетів на бетон. А нерозумне тіло – шубов сно через перила у каналізаційний вир. Удар об поверхню води виявився менш страшним, ніж різь в очах.